Oh. Al-Fatihah. Yeah, let's go there. Hey, I hey. Allah yang telah tera al-baqarah Nafsih, وحكم فيهم بعدره وامضاء ويصر كل اللي معه فله فرضا وحمله سبحانه وتعالى وشكر وشكر يوجب المزيد من رفلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihil kiramil bararah Wa salama tasliman kathira Amma ba'lum faya ibadallah usikum wa iya yabitahtallah Wa taatihi faqad fazal mutakum Faqad banallahu ta'ala fi kitabihil karim wa hua A'udz bil-Lahim an ash-shaytan al-rajim, insibil-Lahim al-Rahman al-Rahim. Man amal salihan, min dzikran awal sahwa muqmin. Walla nahiyan nahu hayat yang taibah. Walla najisyan nahum ajrohum bi asari makanu ya manun. Sadaqallahuladim. Hal ini sedang quran Al-Karim surat An-Nahl ayat 97 yang saya bacakan barusan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahawa antara iman dengan amal soleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan iman itu bukanlah sekedar pengakuan apalagi dengan retorika dan kata-kata yang manis tapi iman itu adalah sesuatu yang terpunjam di dalam batin kita di dalam hati kita kemudian kita implementasikan melalui lisan dan perbuatan kita yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Laisal imanu bitamanni wala bittahalli. Walakin aliman ma'u fi qalbi wa saddaqahu al'amal. Iman itu bukanlah sekedar pengakuan. Saya beriman saya muslim. Akan tetapi yang dikatakan iman adalah sesuatu keyakinan yang mendalam dalam hati sanubari kita dan ruh kita yang dalam. Kemudian kita manifestasikan di dalam amal perbuatan keseharian kita. Iman dengan amal soleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Iman dikatakan sempurna sehingga terbukti dalam realisasi kehidupan sehari-hari. Demikian pula suatu amal dikatakan amal soleh. Manakala amal itu dilandasi keimanan. Betapapun indahnya amal itu, betapapun baiknya amal itu. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keimanan hanya karena kebiasaan saja. Hanya karena tradisi saja. Hanya kebiasaan sahaja, dan latihan-latihan saja. Maka amal itu, walaupun baik, tidak dikatakan amal soleh. Al-Quran menegaskan amal soleh hanyalah milik orang-orang yang beriman. Amal soleh hanyalah milik orang-orang Muslim. Al-Quranul Al Kari menyatakan, Walladina kasaru amaluhum kasarabim biqiyah yahsamuhudum anumaa hanta idajatu lam yajibushayya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, amal perbuatan baiknya itu adalah kasarabimbiatia. Seperti fata morgana di siang hari. Kalau kita lihat fata morgana beriak air di jalan raya, di kita ternyata ketika hatta idaja aku, ketika kita dekati beriak itu, ternyata air sama sekali tidak ada. Pikirannya amal perbuatan baik itu akan ada manfaatnya. Tapi ternyata ketika didekati, didatangi, apalagi kelak kemudian hari sama sekali, amal itu tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu SWT. Ini merupakan sebuah keyakinan kita bahwa amal soleh hanyalah milik kaum muslim. Amal soleh hanyalah milik orang-orang yang beriman. Tidak ada amal soleh tanpa dilandasi dengan keimanan. Hadirin disini Jemaah rahmatullahi Salah satu amal saya yang perlu terus meneruskan Kita terus menerus kita tumbuhkan Kita bangun bersama-sama Apalagi dalam menghadapi berbagai macam Problematika, kehidupan yang begitu kompleks Yang begitu berat Dalam berbagai macam bidang Ada problematika di bidang Ekonomi, politik, kepemimpinan Dan lain sebagainya Maka salah satu amal perbuatan yang harus kita Munculkan setiap saat Sebagai perwujudan dari keimanan kita Adalah amal perbuatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Inilah yang sering disebut dengan kesalahan sosial. karakter kesalahan sosial itu bagian penting juga. Bahkan indikator-indikator keimanan Rasulullah sering memberikan contoh dengan kesalahan sosial. Wa mankana yubinu billah wal yamilah ke faliyakul khairon auriyassu. Wa mankana yubinu billah wal yamilah faliyukrim jarrum. Wa mankana yubinu billah wal yamilah faliyukrim taipah. Barangsihat beriman kepada Allah dan hari akhir. Daklah dia berbicara yang benar Daklah Bihibir ini berbicara sesuai dengan fakta Yang hikmah penuh dengan kebijakan Tidak boleh berdusta Tidak boleh mengubar janji yang tidak bisa ditepati Kalau kita tidak bisa berkata yang benar Auliyah sebut Ia maka lebih baik diam Diam itu ternyata lebih baik daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya Yang tidak ada gunanya Barang siat beriman kepada Allah Dah akhir Bahkan tak jadi memuliakan tetangganya Ternyata sikap kita kepada tetangga bagian dari keimanan kita. Kesalahan sosial kita kepada tetangga bagian dari keimanan kita bahkan keimanan yang penting. Sehingga dikatakan indikator iman kita kepada Allah dan hari akhir. Bayangkan oleh kita, sikap kita pada tetangga kita, pada lingkungan kita. Ketika kita tinggal di kompleks, di kantor bahkan, sikap-sikap sosial kita kepada lingkungan yang terdekat, ternyata mencerminkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir maka anda jadi memuliakan tamu, sikap kepada tamu pun juga ternyata merupakan bagian penting dari keimanan kita, jadi dimensi kesalahan sosial, begitu luasnya, ya, seluas dari kehidupan umat manusia, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita bangun bersama, dalam karaka menumbuhkan kesalahan sosial ini pertama adalah, bagaimana kita mengumpayakan kepekaan sosial kita tamu jawab kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggambarkan Bahawa problematika orang lain, problematika orang beriman hakikatnya problematika kita. Problematika tetangga adalah masalah kita. Masalah bangsa adalah masalah kita. Masalah kaum muslimin di manapun adalah masalah kita. Kenapa itu begitu ditonjolkan? Supaya kepekaan sosial kita itu tumbuh berkembang dengan baik. Kita tidak boleh menjadi diri pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak peduli dengan lingkungan kita. Tidak peduli pada persoalan umat keumatan, tidak peduli pada persoalan kemiskinan misal, tidak, tidak peduli pada persoalan pengangguran. Kita hanya yang penting diri saya saja. Saya baik, saya sudah bekerja. Tidak begitu orang yang beriman. Sehingga Rasulullah saw mengatakan, mala biyhatam bi amril muslimin, falah isaminkum. Orang siapa yang tidak punya kepedulian sosial, tidak pernah memperhatikan nasib kaum muslimin dimanapun dia berada, falah isaminkum. Maka dia bukan orang yang beriman. Bayangkan oleh kita. Bukankah yang dikatakan orang yang merusakkan agama itu ternyata bukan semata-mata orang yang tidak sport, tapi orang yang tidak pernah memperhatikan anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi yang pertama mari kita temukan kepekaan sosial kita, karena itu bagian dari keimanan kita, bagian dari kesalehan kita, bagian dari implementasi ajaran agama kita. Kesalehan sosial itu sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hubungan muslim dengan muslim ibarat satu tubuh yang apabila satu merasa sakit yang lain pun juga merasa sakit. Karena mukminin itu tarahumikum wa ta'atuhum wa tawaddihim. Kami seperti jasad yang satu. Engkau lihat gambaran mukmin dengan mukmin suka dan dukanya seperti satu tubuh. Kalau yang satu merasakan sakit, maka yang lain pun juga akan merasakan sakit. Ini yang pertama. Harus kebangun bersama, harus kita biasakan kita latih. Yang kedua adalah kesalahan sosial ini harus kita Biasakan melalui, kita melatih untuk menjadi orang yang suka memberi Orang yang suka berinfak Ternyata infak itu bukan semata-mata berkaitan dengan mengembangkan harta kita Bukan semata-mata dengan memberkahkan harta kita Tapi infak itu akan menumbuhkan sebuah kekuatan batin kita kesalehan sosial akan terbangun Kita tidak pernah punya penghasilan Kecuali dari penghasilan itu kita keluarkan sebagian Ternyata ketika kita punya keinginan yang kuat memberikan, mengeluarkan sebagian dari harta kita ternyata sangat uang kaitannya dengan masalah kesalahan sosial, sehingga di dalam Al-Quran Karim diungkapkan bahwa ketika orang membiasakan berlipat hidupnya tidak akan pernah merugi ada tiga dalam Al-Quran digambarkan, tiga perbuatan yang kalau ketiga perbuatan ini kita lakukan secara kontinu maka tidak akan pernah mendapatkan kerugian di dalam kehidupan kita, di dunia ini maupun di akhirat nanti Innulahdina yadzulna kitab Allah, waqamul salat, wanfakumibma rasaknahu sira wa alaniyah yarjunatijarul tabdul. Orang-orang yang suka melakukan al Quran, mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran Al-Karim dengan penuh penghayatan, menghayati maknanya, dijadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, ya, dijadikan Al-Quran sebagai bacaan kebiasaan, yadzulna kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah waqafun shalah. menegakkan salat dengan sebaik-baiknya menjadikan salat sebagai sebuah kebutuhan bukan semata-mata kewajiban. Salat dilakukannya dengan penuh kesucian, keyakinan. Kemudian infaq pengemparasna aq um syarwa alania. mampu menginfakkan sebagian dari hartanya. Ya, yang kami berikan kepada mereka syarwa alania. Baik dalam keadaan rahasia tidak ada orang yang tahu. Wahala ni ya tan, walaupun terang terangan ada orang yang tahu, banyak orang yang tahu bahawa kita berinfak. Karena keikhlasan itu bukan ditentukan oleh orang lain tahu atau tidak tahu. Keikhlasan persoalan hati, bukan persoalan orang lain tahu atau tidak tahu. Waanfa kumimmarzakam serrowalaniya. Maka orang-orang yang semacam ini yarjuna, dijarat dan tabur, dia sama dengan mengharapkan sebuah perdagangan dengan Allah, transaksi bisnis dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Karena itu maka infak ini harus kita jadikan sebagai lifestyle kita. Gaya hidup kita. Kita harus ganti gaya hidup kita bermacam-macam. Gaya hidup kita yang cenderung mewah, yang wah misal. Yang cenderung egois, yang cenderung materialis sekarang. Kita ganti dengan kebiasaan berinfak. Sehingga infak itu adalah akan menumbuhkan kekuatan batin kita. Menjadikan kita sebagai orang yang memiliki izan dan harga diri. Dan kemudian yang ketiga, kesalehan sosial ini akan bisa kita tumbuhkan. Manakala kita membiasakan berjamaah, Islam ini adalah agama berjamaah, bukan agama individu. Solat, kenapa yang diutamakan solat berjamaah, solat fatuh? Ada solat yang tidak boleh laksanakan, kecuali berjamaah, ada ibadah berjamaah. Ya, setiap tahun ada ibadah berjamaah, tidak boleh sendirian. Kenapa? Karena supaya ada kebiasaan ketika kita beribadah berjamaah, dengan harapan melakukan kegiatan sosial pun kita lakukan secara berjamaah. Karena tidak mungkin persoalan-persoalan kehidupan sekarang ini Itu bisa kita tangani sendiri Sekuat apapun kita Lembaga kita pun tidak akan mampu Organisasi apapun Kalau sendirian tidak akan mampu Makanya agak heran kalau seandainya organisasi Islam Tidak mau bersatu Ya padahal Persoalan apapun tidak bisa diselesaikan sendiri Sangat kompleks persoalan yang kita hadapi sekarang ini mari kita lihat cempat dalam Al-Quranul Karim surat at taubah ayat 71 Di situ Allah menggambarkan bagaimana Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang suka melakukan walat berjamaah bersama-sama wal-muminuna wal-muminatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'buruna bil-ma'ru'uf bayat hauna'adil hulkar wayuqimuna salat wayuqtuna saka'at wayuqti'una Allah wa yutuna ula'ika wa inna Allah wa is is is is is is is is is Orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Ba'adhum aulia ubaidin. Sebahagian dari mereka adalah merupakan pelindung. Ya? Bukan menggunting dalam pelibatan, bukan mengfitnah, bukan memotong. Bukan. Ba'adhum aulia ubaidin. Harus saling mendukung, saling mengoreksi kepada kesalahan antara satu dengan yang lain. Ini termasuk bagian dari kesalahan sosial. Ba'adhum aulia ubaidin. Yang muru nabil makruh, yang hau naihir munkah. Pelaksanakan apa yang makruh Ternyata Amar Ma'ruh menahimunkan bukanlah sekedar ceramah Amar Ma'ruh menahimunkan adalah memberikan jalan keluar yang terbaik Terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita Sistem ekonomi yang menghancurkan sekarang ini Yang berdasarkan kepada bunga Harus diganti dengan sistem ekonomi Yang sesuai dengan ketentuan Allah Yang jauh dari bunga, Yang jauh dari riba Karena tidak akan menghasilkan kesejahteraan Tapi ini akan terbangun dengan baik Kalau kita berjamaah, Kalau ada gerakan bersama-sama tidak hanya tidak bisa hanya dilakukan oleh praktisi pengamat saja tetapi harus semuanya masyarakat muslim mendukung Amar Ma'ruf memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang -persoalan dihadapi umat persoalan kebaikan kita punya institusi pendidikan Amar Ma'ruf kita punya televisi yang membangunkan semangat bukan televisi yang penuh dengan kasihan, makihan, rugby ya, dan lain sebagainya yang mencerdaskan masyarakat itu adalah merupakan amal makruh. Demikian pula hal yang lain harus dilakukan secara bersamaan. Nah, oleh karena itu maka mari kita tumbuhkan kebiasaan berjamaah dalam ibadah, walaupun juga dalam bidang muamalah Mudah-mudahan dengan ketiga unsur ini akan semakin tumbuh berkembang subur dalam diri kita kaum muslimin orang-orang yang beriman. Kesalehan sosial kita dalam kehidupan ini sehingga kita menjadi orang yang paling baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya karena orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya Amin Ya Allah alamin. Allah wa iya'kum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iya'kum fi zumratil muahidin a'udzubillahimmanasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wal-muminuna wal-muminatu ba'duhum awliya'un ba'din ya muruna bil-ma'rufi wa yanhawna anil munkar wa yuqimuna salat wa yutuna s Allah wa Rasulah ولاك اسر حمده ان الله عزيز حكيم وقربك سيرحمو وانتا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والعاقبه Wa la'udwana illa ala al-zalimin Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sualikul wa'adil amin Allahumma fasalli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi l-kira Wa salamata seliman kafirah Amma ba'du faya ibadallahu sikum wa iya ya mitaqtallah Wa ta'atihi faqad fazal muntakud Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim Wabarik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid Allahumma aghfir muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minadabwas al innaka sami'un qareebun mujibud da'was fayah qad al haja Allahu a'isa al-islam wal al muslimin wa al-kuffara wa al-kafara wa al-mushrikeen wa damira'ta Allahumma rabbana inna sami'na munadayan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana wa kafir anna sayyi'ati Wa tawaffana maal al -abrar. Rabbana wa'atina ma wa'attana ala rusuri wa la tuhtila yawman qiyamah innaka la tuhtiful miyani Rabbana la tu'akirna innesina wa'ahra'na Rabbana wa la tahmil alayna isfam kama hamaltahu aladhina min qablinan Rabbana wa la tuhammilna ma'aladha wa qataranami wa'afu'anna wa'afillana warhamna antamawlana tansirna alalqamil qafib Rabbana zalamna upusana Wa inlam tadkil dana Wa tarhamana lalakunan nam dal khasirin Rabbana sirif anna Azaba jahannam Inna azabaha kana garama Inna sa'at mustaqarra wa muqama Rabbana atina Minlanun karahma wa hayi lana Min amrina rasyadan Rabbana atina fidnuti hasana Wa fil akhirati hasana Wa Rabbana تَقُولُ بِالْحَقِّ innaka تَسْمُعُ الْعَلِيمُ وَتُطِعِينَ إِنَّكَ تَتَوَى الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عِبَادَ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَٱسْتَغْفِرُوهُ